Ezekiel 36 beskryf van vers 25 af waar die heren beskryf wat gebeur as jou sonde vergewe word dan sal ek skoon water op julle giet so dat rein kan word van al julle onreinien en van al julle drek gode sal ek julle reinig en ek sal julle een nieuwe hart gee en een nieuwe gees in julle binneste gee en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee en ek sal my gees en jylle binneste gee, en sal maak, dat jylle in my inzettinge, wandel, en my verordeninge onderhou, en doen. My geliefdes, hierdie is a, is a aangrypende versie, as ons nou daaraan denk, in die bybelse tyd, het hulle die hart, gesien as setel, van jou verstand, en hoe jy denk, en nou sê die jere, en in die segiel 36 ek sal julle nieuwe hart gee met andere woorde, hy sal ons help om nie te dink enig wat ons in die bybel raak sien en wat ons baie keer uh, in ons self ook raak sien is die Heer het nou die Israelite uitgelei as slawe uit die land. maar weet jy, hy het nog baie so slawe gedink dit het ons in, in Exodus raak gesien en nou sê die Heer, hy help jou om te dink nie soos een slaaf nie, maar soos een kind En ons het dit nodig. Baie van ons denk, ons is nog slave van ons sonde, ons kan nie anders nie, dis nou maar hoe ek is, dis nonsens. Jy is een kind van die Heere, jy hoef nie in elke sonde, in elke versoeking toe te gee nie. Jy kan dier die kracht van die Heilige Gees. lief hee, soos wat God van jou verwacht. En mag die Heere ons daarmee help in die week. Kom ons doen beleidnis van ons algemeene ongetwijfelde christelike geloof, en elkeens spreek in sy haar hart, As volg, ek gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seen ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaard het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Heer, sing ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seen en Geest, almachtig en verhewe, drie ene God ons roem, die krag en majesteit, O Heer, ons wil u ons God in eeuwigheid. Geleefd is die Heere praat met ons uit die brief van die apostel Paulus aan die Filippense, die gemeente in Filippi. Daar gaan ons lees vanaf hoofdstuk 1, so ons gaan so'n bieke stilstaan in die boek. Nou het ons 'n probleem, die die en die verse van die, die prachtige boek is so gelaai, dat ons feitlik by elke die perikoop, by elke versie kan stilstaan en daar een verkondigingsmoment is, waar ons een hele preek aan kan wy. Vandaag gaan ons net, ons gaan so'n element in elke hoofdstuk grijp, en ons gaan die laaste stukkie van oorstuk 1 grijp, maar ons begin lees my vers 1. En nou wil ek vraag dat jy jy selfs een indink, in die situasie wat om hier afspeel. As jy nou achter in die bybel gaan kyk op die kaart, dan sal jy sê in die kaart van die uh, sendingreise van Paulus, was dit die gemeente waar hy aangegaan het. Paulus het begin heel aan die rechterkant, by Israël, en hy het door Klein Aasje gegaan, hy sal Klein Aasje daar sien, en dan het hy oor die sê gegaan, dis waar hy die gezicht gesien het, van die Macedoniese man, wat gesê, kom na ons, en as hy nou in die oorkant van die sê, kyk, in die boekant van Grieke dan sal hy daar die dorp Filippi sien, en nou hier het baie dinge gebeur, daar het prachtige kinders van die heren, soos Lydia tot bekering gekom, maar, Dit is ook die plek waar Paulus en Silas in die tronk was. Hulle het om half dood geslaan vir hom en Silas. En daar die tyd as jy gegeesel word, het hulle met die sweep geslaan, en die sweep met die riemen met die klippies in, so dat jou velstik en geskeer kon word. En hulle het gesê, as jy 40 houwe krijs jy dood, so hulle het jy 39 houwe gegeen. En dit is wat Paulus en Silas gekryd, hulle het hulle gegeesel, en hulle het hulle vastgemaak in blokke, um, so hulle was in houtblokke, was hulle arms en voete vastgemaak, en hulle is in die binnenste deel van die tronk gesit, staan daar in, in handeling hoofdstuk 16, en dit was alles in Filippi. En dan gebeur die wonderwerk, dat Paulus en Silas daar begin syng, en hulle syng nie klaagleder, en nie hulle syng loofleder. En hoe die boeie dan van hulle voete in handen afval, hoe die tronkbewaarder tot bekering kom, en hoe hy nou nog een band met die gemeente het, Nou sit ou Paulus alweer in die tronk, hy klink daarom na rechte krimineel, nie? maar hy is die kind van die Heer, en dit is ook om hy in die tronk sit, en hy wacht nou weer vir sy doodsvonnis, net soos by Filippi, terwyl hy in Rome sit, en hy beskryf die geleerdes vir ons, ou Tomooties wat nou hierdie brief saam met hom geskryf het, moes omtrend dier die real stelsel onder Rome het kruip, om by die tronkplek uit te kom, waar hy hierdie brief kan dikteer, en kan neerskryf en nou moet jy sien, wat is die atmosfeer van, van dit wat hy hier sê, en ek wil vraag dat jy self indink, jy is nou gemeentelid van Filippi, en nou kry jy die brief van die ouwe kerkvader en die doem die Paulus, en hoor bekie, wat sê Paulus in hierdie brief, ek wil jy, jy moet na die tyd vir my kan sê, wat kry jy as die algemene gevoel van wat hierdie, hierdie woorde, hierdie boodskap vir hom is in hoofstuk 1 excuseer, ping my phone, laat ek om net afsit. <coughs> Philippeense 1 vers 1, Paulus en Timotheus, diensknechte van Jezus Christus aan al die heiliges in Christus Jezus, wat in Philippeës saam met die opsieners en die jakens. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heere, Jezus Christus. Ek dank my God elke maal, as ek aan julle denk, en ek bid altyd in al my gebede vir jylle almal met blijdskap. Oor jylle gemeenskap in die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in jylle begin het, dit sal volleindig op die dag van Jezus Christus. Soos het vir my reg is om dit van jylle almal te dink, omdat ek jylle in my hart draag. Aangezien jylle allemaal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na jylle allemaal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word en kennis en alle ervaring om die dinge waarop dit aankom te kan onderskui, so dat jylle rein en vir niemand te aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van gerechtigheid, wat daar is door Jesus Christus tot heerlijkheid en lof van God. En ek wil hee, dat jylle moet weet broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, so dat my boeie openbaar geword het, in Christus onder die hele keizerlijke luiwag, en by al die ander, en die meeste van die broeders wat in die here door my boeie vertrouwe gekry het, dit is te meer waag om die woord onbevreesd te spreek, Sommige preek Christus wel ook uit afgins en toes, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naaiwer, nie met cyberbedoelingen nie, met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is door die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit? In alle geval, op allerlei weise, of dit in skyn of in waarheid is, word Christus verkondig en hierin verblij ek my, en sal ek my ook verblij. Want ek weet, dat het dier julle gebed en die ondersteuning van die gees van Jezus Christus tot my heil sal strek. Volgens my reikalsende verwachting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrijmoedigheid, al, soos altyd, so ook nou, groot gemaakt sal word in my lichaam, of dit dier die lewe of dier die dood is. Want vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid. En wat ek sal kies, weet ek nie. Want ek word van weerskante gedring. Ek het een verlange om heen te gaan, en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar om in die vlees te bly, is nodiger om julle ontwil. In dit vertrouw en weet ek, dat ek sal bly, ja, saam met julle allemaal sal bly, tot, tot julle bevordering en blijdskap in die geloof, so dat julle roem oor my oorvloedig kan wees, in Christus Jezus, dier my teenboordigheid weer by julle. Alleenlik gedra, julle waardig die evangelie van Christus, so of ek kom en jylle sien en dan wel of ek afweesig is, ek van jylle omstandighede kan hoor, dat jylle in een gees vaststaan, en een van siel, saam strui vir die geloof van die evangelie, en dat jylle jylle in geen opzicht laat afskrik, door die teestanders nie. Dit is vir hulle wel een bewys van verderf, maar vir jylle van redding en dit van God omdat dit aan jylle terwille van Christus genadiglik gegees, om, om nie alleen om te glo nie, maar ook vir hom te lei. Terwijl jylle die selfde strijd het, as wat jylle in my gesien het, en nou van my hoor. Het tot so ver ons skrifleesing, mag die Heere verheerlik word, wanneer ons sy woord verkondig, kom ons bid sam. Vader in die hemel ons sing saam met die natuur lofliedere, ons bring in die eer en heerlijkheid en ons wil die naam groot maak. Met rijke seen het u die aarde met reen nat gemaakt. Geen mens kan het doen nie. Geen mens kan die omvang van die werk wat u doen werkelijk besef en die grootheid daarvan in die almach. Weis u, u liefde vir u kinders. En dank ons u, heren, dat u gebede verhoor. Dank ons u ook vir die reen wat in die weeskaap geval het. En is ons gebed, heren, dat u die seisoen seen van ons landbouwers en ons boere. En heren Jezus, dank u ons ook vir die voorrecht dat ons nou dit in ons harte, u reen van die woord ervaar, dat u dit ook in ons harte laat reen en die woord laat groei en vrucht raap. Stank jy Heere Jezus dat hy vir ons lief het en dat ons het elke dag ervaar. Stank jy vir die wonder wat ons lees in die stuk geschiedenis van Paulus en sy pad wat hy saam met die gemeente in Filippi loop en die prachtige mense wat daar ook is. Stank jy Heere vir die les wat ons ook vandag daaruit kan kry. Stank jy loof jy daarvoor in die naam van ons verlosser Jezus. Amen. Meneer liefdes en ons Heer Jezus Christus, ek <coughs> dink daar is een paar keer in een mense lewe wat jy een boodskap hoor wat een impact op jou leven heet, levenslank. En ek dink een hoofstuk soos hierdie in Filippense is een van daar die hoofstukke in die Bijbel wat soe type impact op een mense leven kan heen. En wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, dan wil ek vanochtend vir u die vraag vraag, dit wat hy nou gehoor het en die atmosfeer wat hy nou ervaar het in um, die woorde van die here door Paulus wat is die gevoel? Hoe hoe laat hy die, die hoofstuk in die bybel hy voel? Wat is die die emosie wat Paulus' woorde oordra in die gemeente? Mag ek jy vraag dat hy sommer spontaan sê dit wat op jy hart is, en wat jy dink, en wat, wat jy ervaar het in hoofdstuk 1? Dankbaarheid. Ons hoor Paulus' dankbaarheid, dat hy sê, ek dank die Heere, elke keer, as ek in elke van julle dink, met blijdskap. Is daar nog iets, wat jy tref, wat uitstaan vir jy, een woord wat jy, wat jy tref, in jy die gedeelte. Ja, dan hy bemoediging. Hy sit nou in die tronk, hy kan nie fysisk by die mense wees om te, te bemoedig nie, maar hy bemoedig genoel die, die die woorde. En dit is een belangrike ding waarby ek wil uitkom. Ek wil vraag dat hy saam met my kyk na hierdie aspekte van dit wat in die verlede gebeur het, wat Paulus oor praat, dit wat op die oomlik gebeur, en dan dit wat hy graag wil hee in die toekomst moet gebeur. En dit is baie belangrik. Ek het, verskoning, die afgelopen tyd het ek so'n bykie gaan kyk na die geschiedenis van sielkunde. Nou dit is baie interessante stuk geschiedenis wat my fascineer, want die ontstaan van die vak sielkunde het saamgeval met Darwin se evolusietheorie, toe dit nou begin populair word. So wat ons krij in die geschiedenis van sielkunde is dat die eerste sielkundig is, was allemaal evolutioniste of darwaniste. En allemaal wil graag hee dat jy die siel van die mens beter kan verstaan, en hoe het hulle dit gedoen, hulle dieren bestudeer, meise en rotte en duive, want die mens kom ons nou van die dier af, en as jy iets van hulle gedrag kan verstaan, dan kan jy daar die siel van die mens verstaan. En dit het ons sien mens duidelik by erkende atheiste en, en darwaniste soos by Freud wat die psychoanalyse begin het dat hy die mens beskou het as iemand wat door sy instinkte en drange en vir al sy seksuele drange gedreif word. Van babiekie tyd af het jy hierdie drange volgens Freud en um, wat buiten die wil van hier is. En dan dat jy die een na die ander soekunde gekrys as die behuwe juriste wat gewerk het met met experimente met rotte en duive en allerhande diere, en het hulle afgeleid, jy kan die mens conditioneer soos een die dier, soos ou Pavlov die ris wat begin het met sy klokkie, as hy die klokkie leid en hy geef vir die hond koos, as hy later net die klokkie leid, dan water die hond sy mond, want hy associeer nou. Nou, hoe sê die christensielkundig is, dit is nie eindelijk een conditioneering wat, die selfde vlak as die menslike werk nie. hy noem dit, hulle noem dit reflexologie, dit is een reflex reaksie. wat aangeleer is met die hond, dat hy nou die klokkie oor in sy bek begin, kwijl vir die koos. Nou Pavlov het gesê, en hy het geredeneer, jy hoef net die rechte klokkie te rijn, jy kan enig hou met enige sielkindige probleem help. Maar ons weet, as kinders van die heren die mens, is baie meer as dit. En toe het interessante karakter op die terrein begin, gekom en dit was Abraham Maslow of Maslow hy het 'n piramide beskryf waar hy sê hy wil nie kyk soos Freud net na die siel siekes hy het gekyk na die erotiese en histeriese mense wat ernstige psigose het of na die behaviouriste laat jy na klomp diere kyk en daar iets probeer aflei oor die mens nie maar hy het gesê hy wil graag vir die vir die samelewing nalaat dit wat 'n gezonde mens is en sy hoogste beskrywing van een gezonde mens wat in sy geest gezond is, is iemand wat sy maximum potentiaal bereik, en dit klink mooi nie iemand wat, hy noem dit self en nou het hy so piramide gebouw, en hy sê, hierdie piramide het verskillende vlakke jy moet eerst nou in die eerste behoefte voorsien, en dit is die mens basisse behoefte aan goeds hoes kos en kleren En dan, as hy dit het, dan kan hy nou bykie verder ontwikkel na die volgende vlak. Bijvoorbeeld, hy het veiligheid nodig. En as hy een dak oor sy kop het of een grote naan, hy kan wegkrijp en hy voel veilig, dan kan hy nou die volgende aspekt van sy ontwikkeling. En dan kom hy by goeders uit soos, jy kan iemand wees wat positieve invloed op ander mense het en vir ander mense begin omgeen solke type dinge kan jy in jou leven bereik en jy kan sekere prestaties begin bereik so sekere um, goed wat jy aanleer en vaardighede en dan kom jy by die hoogste punt uit en dit is as jy jou volle potentie haal as mens bereik maar nou sê die christen soekindig is waar gaan het alles? ook Maslow wat een positieve bijdraad die soekende wou lever, het gesê die weesendlijke van die mens is behoeftes as hierdie behoefte nie vervul is nie dan kan ek nie hierdie behoeftes vervul en kan ek nie enige, die engelse woord is niets, alles werk volgens hierdie behoeftes van die mens, en as hy sê as die mens net te trop behoeftes is dan is ons maar weer terug by die evolutionisme en by Darwin wat sê ons is ons dier wat maar net gedraaid word door behoeftes Maar nou kom hierdie gedeelte in Filippense 1 in Paulus beskryf vir hierdie gemeente dat die Heere op dieper vlak werk. En ek wil een verhaalkie gebruik om dit te illustreer wat Maslow nie door sy theorie kan verklaren. Hierdie verhaalkie gaan oor een joodse rabbi wat in een concentratiekamp was tydens die Tweede Wereldoorlog en hulle het elke net een klein bykie koos gekry en op die tyd van die loof het een feest, toe hulle het die bykie koos gekry toe die pa, sy sien al die botter wat hy gekry het gevat en sy eie botter en hy het, het gebruik vir die feest van die lichte, om een lichtie te laat brand en die sien was natuurlijk baie ontstel daar oor, nou vat sy pa sy botter en vir wat vir een feest En hy vraag vir sy pa, hoekom doe nie dit? En sy pa sê vir hom ou sien, een mens kan dat nog een week of drie sonder koos klaarkom. Maar jy kan nie drie minuut sonder hoop klaarkom nie. En iets daarvan is waar in dit wat Paulus hier beskryf vir die gemeente in Philippe. Wanneer hy begin dink oor die toekomst. Dit wat hy hier beskryf is dat Paulus terugkijk op een pad wat hulle geloop het en hy sê vir hierdie gemeente, as ek nou terugkijk op hierdie pad, dan dank ek die Heere elke keer as ek vir julle bid en die woordkie wat herhaal keer na keer, 16 keer in Filippeens is die woordkie, blijdskap. En hy sê, alles wat in die verlede gebeur het met ons, het een goeie doel gehad weet jy, dit is een traumatische ding, as mense jou half doodslaan, en jou in die tronk sit, en jy verwacht die doodsvonnis, dit is ingrijpend, dit is daar die grens, dit is in leven en dood, jy weet nie of jy morgen die lichaam sien nie, maar vir Paulus en Silas, die feit dat hulle loofliedere gesing het, is, is iets wat my onzaglik fascineer, ek, probeer al vir jare my brein daarom krui, maar ek kan nie. Wanneer kom ek of jy op die punt waar jou omstandighede nie jou gemoed bepaal nie? Denk bykie daar oor. Ek krij dit nie recht nie as het met my slecht gaan, dan voel ek slecht, en dan sê ek ook slecht te goed, en dat ek een slechte invloed op die mensen om my, as het met my goed gaan, dan voel ek goed, en dan is ek vrolijk en opgewond en blij, maar nou as het met jou slecht gaan, hoe kom jy by die punt, waar jy lofliedere kan sing, met die oopgemoed en cyber motive, heiligheid, enige ander bymotief, Hoe krijg jy dit recht? Dit gebeur, wanneer jy perspektief het op hierdie dinges wat Paulus beskryf in oorstukje. En as jy kan terugkijk na die geschiedenis, en jy kan het vat vir wat het is, een tyd toe God met jou gewerk het. Hy sien dit, daar die tyd wat ek in die Philippi was, wat ek half geslaan is, kyk hoe beskryf dit in vers 12, lees saam met my, En ek wil hee dat jylle moet weet broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitgeloop het. Alles die een na die ander ramp wat die, die arme man getref het, wanneer hy elke keer in die tronk beland, wat is sy beskouwing daarvan? Hy sien het in die positieve lucht, daar was een goeie doel daarmee geweest. dit het op die bevordering van die evangelie uitgeloop, en ons gaan nou verder daarover praat. my broeder en sister, ons het een probleem, ons boerenmense, ons boerenvolk, ons Afrikaners, en nie moet vir my sê as ek verkeerd is, want ek ervaar het in my eie leven, dat ons geweldig negatief is. As jy nou dink aan, aan dit wat jy elke dag dink, hier is nou die volle som van jou gedachte wereld elke dag, wat een er presentatie is, positieve goed, wat een er presentatie is, negatieve goed. Ek vang myself keer op keer dat ek meeste van die dag bezig is met negatieve afbrekende gedagtes. Nie blymoedige gedagtes nie, soos wat hy beskryf, blymoedigheid. Ek is bly as ek in jylle ding, as ek vir jylle put, as ek dink oor die geschiedenis, as ek dink oor wat vandag gebeur, as ek bly. En hy bedoel dit. Maar jy krij dit recht, jy kom by daar die punt, Maar die Heer is so krachtig door sy geest in jou werk, as jy die in perspektief kan sien, en dis die uitdaging, jy vanmiddag gaan denk aan die, aan die hoogte en dieptepunte in jou leven, en dat jy Christus kan raak sien, want dis wat die verskil maak, hy kyk na die geschiedenis, en hy sien Godse hand, hy sien Jezus, saam met hom in die tronk in Filippi, hy sien Jezus, daar waar die mense hom weggejaag het, waar hulle om stik in geslaan het, waar hulle wou dood maak, waar hulle elke keer die een na die ander terugslag beleef het in sy leven, sien hy Jezus. Dit is die uitdag, dat jy vanmiddag gaan sit en gaan denk oor jou leven tot nou toe, vir al die dinge wat jy geweldig negatief oor is, en soek vir Jezus nou kyk hy na vandag en hy beskryf vir die gemeente Filippi wat is nou al om te gebeur, hy sit in die tronk en wat is hy ervaring van die tronk weet hy, ek dink as hy moes een lysie begemaak, dan kon hy een lang lys maak van die kos en die boeie en die behandeling en die reek en al die dinge wat een mens hier lysie oor kan maak maar wat sê hy as ons gaan kyk na sy beskouwing van sy heilige situasie, heilige situasie, dan sien ons, dit wat gebeur het in die tronk, uh, van vers 13 af, so dat my boeie openbaar geword het, in Christus, onder die hele keizerlijke laaiwag, en by al die ander, by die meeste van die broeders, wat in die ere dier my boeie vertrouwe gekry het, des te meer het waag om die woord onbevreesd te spreek, hy sê as ek nie nie tronk was nie, dan daar klomp mense nie tot bekering gekom nie Jonny Erikson Tada quadrupleeg hier die woorde geskryf wat my getref het en gesê God doen soms dit wat vir hom onaangenaam is, om dit te bereik, wat hom verheerlik. Dit sê iemand in een rolstoel, hierdie ding moes met my gebeur, wat onaangenaam is, so dat ek God kan verheerlik, en nader aan hom kon kom. Paulus sê hierso, ek sit in die tronk, nou het ek toegang tot die hele keizerlijke wag wat ek nie so gehad het nie, en hulle allemaal moes na my preek luister, want ek is toegesluit hier. 24, 7, luister hulle na my, want hulle moet, hulle het ander plek om jyn te gaan nie, en hulle kom tot bekering, en die broeders wat reeds christenen is, het baie meer vrijmoedigheid om te preek, en die Heere Jezus te verkondig, hy sien in sy eie, heidige zwaar krui, leiding en pijn, die toe. En dis die uitdaging, my broeders, sisters, gaan sit vanmiddag en denk in jou eie, heidige pijn, seerkrui, vraag, dit wat in jou pad staan, om volheid vir die Heere te lewe. En sien die Heere Jezus, sien Christus raam. Nou kom ons by die volgende belangrike punt en dit is vir my die belangrikste punt van dit wat hier gebeur. Nou wil ek by julle kinders hoor. Weet julle wat noem een dit as jy slaap in die nacht en jy sien preen Weet julle wat is dit? Jy sien een story wat gebeur in jou gedagtes. Wat noem een dit? Ja, sys, dat sê jy, jy droom. Nou wat Paulus hier doen, is hy begin droom oor sy mense vir wie hy lief het in Filippe. En broeders en sisters, dit is die laatste stukje huiswerk, hierdie droom. Wat is die droom wat hy vir die gemeente het? Dit word beskryf van die eerste verse af, hy sê bijvoorbeeld, <coughs> dat hy vers 6, Jy is hierop vertrouw dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Jezus Christus. Hy sien in sy droom, hoe die julle gemeente uiteindelik met voor die voordier Jezus kan staan. Allemaal van hulle. Hy droom, dat hierdie gemeente, na nou wie hy so verlang, soos hy beskryf in vers 8, vers 9, dit bid ek, dat julle in liefde nog meer en meer oorvroedig mag word, en kennis en alle ervaring, om die dinge waarop het aankom te ondersky, hy sien hulle sy droom vir die gemeente, dit is een prachtige mense wat, al hoe meer Jezus lief en mense lief het al hoe weet en in die Bible leer wie God is, en hoe hulle moet leven vir hom en al hoe dit wat belangrijk is, vir God ook vir hulle belangrijk is Dis hy droom vir hulle. En dan gaan hy verder. Die een na die ander ding in die die, kom ons lees vers 27, Alleenlik gedra jylle waardig die evangelie van Christus, so dat of ek kom en jylle sien en nou wel alwezig is, ek van jylle omstandig jylle kan hoor, dat jylle een in een geest vaststaan, een van siel saamstrijf vir die evangelie. Al kry jylle zwaar. Maar wat gebeur as mense een zwaar krijg? Oemlik as mens een zwaar dan begin allemaal in een verdedigingspositie en gaan elke ou moet vir homself beskerm en homself verdedig, die duivel vir die res. En hy sê, dit moet nie gebeur nie. Wanneer jylle zwaar krijg, staan saam, stryd saam, een van siel, een van hart. Beteken, jy hoef nie allemaal die te dink nie, maar jy moet allemaal een doel hee. Saam dink, hoe gaan ons as A span van God, saamstaan, mekaar ondersteun, tot by die wentel. Dit is drome wat Paulus heet, vir hierdie mense, en, en nou is die vraag, dit waar jy nou is op jy oomlik in jy leven, hoe kom jy by die punt van dit wat God graag wil hee, vir jou? Wat staan in jou pad, om iemand te wees, soos wat hy hier beskryf, Iemand wat weet, die heren hou my vast door die einde toe en ek sal voor Jezus se troon met die glimlach staan. Iemand wat weet, ek het die mense om my nodig en hy het my nodig. Ons moet saamstrijf vir die evangelie. Een ding wat hy beskryf en wat ons nie uit die oog moet verloor nie. Kijk wat hy hier sê na vers 27 <coughs> hy sê vers 28, lees saam met my, en dat jylle jyl in geen opzicht laat afskrik door die teestanders nie. Dit is vir hulle een bewys van verderf, maar vir jylle van reding. Waar gaan het? Weet jy, die bose is die realiteit. Dit wat die Engelse beskryf met die woord evil. Die elke plaasanval, die elke moord, besef vir mens, die bose is deel van ons lewewerk ook daar het uit ons een kees, gaan ons in vrees leven, of, gaan ons vers 28, ons nie laat afskrik, dier hulle wat in die mag van die bose is. Ek denk al geweldige ontnichtering van mense, waar die vraag vraag, waar was die Heere, toe ek aangeval is, waar was die Heere, hoekom uiteindig gekeer, dat daar slechte goedend my gebeur op laat, slechte mense, my seermak, is dit, hierdie vers wat vir jou sê, weet jy, die bose in die wereld is een realiteit, maar jy mag jou nie laat afskrik dier hulle nie. Dit kan jou nie keer om volheid vir die heren te leven. Maar het begin by jou hart, want nou, as het gesê die oud-testament idee van hart, is die setel van jou gedagtes, jou verstand. Hoe kan ek my gedagtes verander van die negatieve mens wat ek op die oomlik is tot iemand wat so spuil is bly is, ten spuite van omstandighede kijk terug sien Jezus, kijk na nou sien Jezus, kijk na die toekomst en sien soos wat Jezus jou sien ek wil afsluit met Benjamin Franklin hy beskryf in sy autobiografie a dag ehm um, hoe elke dag begin het, hoe elke dag een program gehad het, elke ochend, vijf uur, staan hy op, en dan gaan hy die eers ochendprogram, ach uur begin hy werk, vir vier uur werk hy tot twaalf uur, twee uur doen hy die kleinder taakies, administratieve taakies, vir vier uur sit hy dan weer in werk, sies uur pak is hy goeders weg, en sit recht vir die volgende dag, en dan sluit hy sy dag af, maar, en nou wil ek jy uitdag, twee belangrike vraag, vraag elke dag, en ek wil hee, dat hy vir jyself, een boekmerkie moet maak, wat hy in die bybel sit, met die vraag, die eerste vraag op die voorkant, wat Benjamin Franklin, elke dag gevraad, wat er goed, kan ek vandag doen, wat er goeie ding, wat er goeie dinge, kan ek vandag doen, gaan ek vandag doen, sal ek vandag doen, wat goed, am I going to do today? Dit is die vraag om jouw dag mee te begin, om het doel te, jy weet ook van iemand, van iets wat jy kan doen, om Godse licht te laat skyn, in iemandse leven, of ergens, elke dag het hy afgesluit met die vraag, wat er goed het ek vandag gedoen? Hy is die eerste oude wat vir jou sal sê. Hy kon nie altyd hierdie vraag beantwoord, of iets moois daarby skryf nie. Maar hierdie vraag, elke ochend en elke aand, het hem gehelp om op die rechte pad te blij met sy gedagtes. Ek dink dit kan een mens help in die tijd waar ons op hierdie stadium so vastgevang is in negatieve goed, dat ons begin dink, soos Paulus gedink het, Ja, is in Filippi, en dat ons mekaar begin dra, soos wat hy hier sê, ons moet doen. Amen, kom ons bid sam. Heere Jezus, Heere, ons het soveel geleentede, om u te verheerlik, om waarde, toe te voeg, aan mensense levens, En ons moet vandag belei, heren, dat ons dit bitter min daarvan een werkelijkheid laat word. Soveel kansen laat voorbij gaan. Soveel kansen, eerder ons eie negatieve swartgaligheid vertroetel. As om een punt daarvan te maak, om te focus op dit wat u verheerlik, dit wat u gee, dit wat u doen. Heere, ons bid dat u met soveel kracht in ons levens sal werk, dat het vir ander mens onmoendlik sal wees om u in ons levens nie raak te sien. Maar dat ons kan getuig, van ander mens, ons vraag van die hoop wat in ons harte is. Maak ons mens wat met hoop, gister, vandag en morgen, kyk ons verraad het in Jezus naam. Amen.